Cadavrul viu de Lev Nicolaevici Tolstoi Traducere de Alexandru Chirițescu și Tamara Gane Adaptare radiofonică de Traian Stoica Dimineața de primăvară La sfârșitul veacului trecut De pe bolta cerului Curat ca oglinda Soarele și-aruncă deopotrivă lumina Peste palatele și izbele vechii Rusii Mugurii pomilor stau gata să plesnească Se presimte în văzduh Spuma alba in înfloriri. În salonul casei familiei Protasov, Masa e pregătită pentru ceai, Dar susurul blând al samovarului Și aburi lui învăluitori Nu pot împrăștia necazurile Ce plutesc de la un timp încoace Tot mai amenințător. Căsnicia soților Protasov, Liza și Fedea, e din ce în ce mai șubredă. Feda de altfel a și părăsit casa. Mișea lor băiat e de câteva zile bolnav. Pe un jilț stă singură și gânditoare Ana Pavlovna, mama Lizei. Este întreruptă din gândurile ei de bătrână de tac. Poți să iau nițica? apă, Ana Pavlovna? Poți. Cum îi mai elu, Mișicca? Nu prea -i liniștit. Așa îi se întâmplă de câte ore la lăptează conița. E, are și dânsa necazurile ei, iar copilașul suferă. Ce lapte mai poate fi ăla când mama nu doarme nopțile și plânge într-una? De dacă... Da, că te caut Liza. Mă duc, mă duc. Sașa. Da, mamă. Sașa, spune că Liza plânge într-una, cum de nu se mai liniștește odată? Zum, mamă, ești extraordinară. Își lasă bărbatul, tatăl copilului ei și mai vrei să fie liniștită? Chiar dacă mai suferă, faptul e împlinit. Dacă eu, care-i sunt mamă, nu numai că am consimțit Dar mă bucur că fica mea și-a părăsit soțul Asta înseamnă că o merită Ma. Da, da, da Trebuie să te bucuri Iar nici de cum să te întristezi Când te descotorosești de asemenea comar. o De ce vorbești așa? Știi doar bine că nu e adevărat Nu e stricat din potrivă Cu toate slăbiciunile lui E un om extraordinar ha, Bine ai spus, extraordinar Extraordinar Cum îi un ban pe mână fie că ia lui, fie că ia al altuia. el nu s-a atins niciodată de banii altuia. Ai altuia sau ai nevestisi Da Dar i -a dat neveste și toată averea lui. Da. Cum să nu iodea că știa că oricum o risipește. O, o risipește, ori risipește ori sau risipește, nu un lucru, știu. Nu se cuvine să te desparți de soț și mai ales de unul ca cafei. E, după părerea ta, trebuia să așteptăm până ce risipea tot. Și pe deasupra mai aducea și bufnici în casă și ce ibovnici, țicăci N-are ibovnici Tocmai asta e nenorocirea Nenorocirea că va a fernecat pe toți Dar nu și pe mine, fetițo Eu văd tot și el știe În locul îl părăseam acum un am Mamă, mamă, e îngrozitor ce spui Amă, Liza nu mai poate iubi pe altul Și de ce să nu iubească dacă e liberă? Se găsesc bărbați de o mie de ori mai buni decât fedea al vostru Care ar fi fericit să o aibă de nevastă pe Liza Nu-i frumos ce spui, mama. Știu că dumneata te gândești la Victor ca Renin. Da, da Și de ce să nu mă gândesc? O iubește de 10 ani În iubește și ea A, îl iubește, dar nu ca soț Sunt prieteni din copilărie Coniță, ce este așa? Lisaveta Andreev ne-a trimis pe rândaș cu un bilet la Victor Mihailovici și Victor Mihailovici a poruncit să spui că vine numai decât. Tocmai acum am vorbit de el Nu înțeleg pentru ce anume îl cheamă Să Tu știi ceva? Da? Poate că știu și... și poate că nu știu nu Mereu mistere Îți spune Liza singură când vine Trebuia prins amovarul Iar gândi așa Îndată <laughs> S-a întâmplat tocmai cum am zis eu. A trimis numai decât după el. Îl cheamă pentru că... De, pentru că are nevoie de mângăiere. Vai, mamă! Mamă, cât de puțin o cunoști, dacă poți crede așa. Hai ceva. să vezi. Iar eu sunt tare mulțumită. O să vedem, mama. Minunat. O să vedem. Minunat. Lasă că-i bine. Lasă așa. Da, da. A sosit Victor Mihailovic ah, Foarte bine Poftește-l și vestește pe Conița Bună ziua, Ana Pavlovna Bună ziua, Victor Mihailovic Lisaveta Andreevna mi-a trimis două rânduri Ca să vin încoace Lisaveta Andreevna cum se simte? Sănătoasă În schimb, bă, copilul e puțin agitat Dar vine îndată Ce vrei Trecem prin momente grele Dumneata ai aflat da, eram doar aici zilele trecute când a sosit scrisoarea lui. Să fie adevărat, hotărârea e definitivă. Te-a de făgăduit să consintă la divorț și noi vom stărui să se țină de cuvânt. Bine, dar Elisabeta Andreevna îl iubea atât de mult. Oh, iubirea ei a fost supusă la atâtea încercări încât nu cred să mai fi rămas ceva din ea. Veția, minciuna, a înșelat-o doar de atâtea ori. Pot să mai iubești un asemenea soț Iubirea e în stare de orice Domnulea ta, pui prea mare temei pe iubire Dar cum poți să iubești un om ca el Care nu e decât o cărpă Pe care nu te poți bizui Știi Știi ce s-a întâmplat? Averea era compromisă Era ipotecat tot N-aveam cu ce plăti În cele din urmă, unchiul meu ne-a trimis 2000 de rubri Ca să plătim dobânzile el ia toți banii și dispare. Soția lui rămâne cu copilul bolnav, îl așteaptă să se întoarcă. și tot tot. primește un bilet de la el prin care cere să tremeată rufăria și hainele. Da, am auzit. Uh, Lisa. Uite Liza, pe Victor Mihailović, care a venit chemat de tine. Bună ziua, Elisabeta Andreevna. Am întârziat puțin. Nu-i nimic. Am o mare rugăminte și în afară de dumneata N-am cui să mă adresez. Fac tot ce îmi stă în putință. Dumneata doar ști tot. Da, am aflat. Atunci, vă las singur. Mi-a trimis o scrisoare în care mă vestește că totul s-a sfârșit. M-am simțit atât de jignită, atât de. sfârșit. Am consimțit să rup cu el Le-am răspuns că îi primesc propunerea da. Și pe urmă? Pe urmă? Pe urmă am simțit că fac o faptă necugetată că îmi mai presus de puterile mele Tot e mai bine așa Decât să mă desparte el În sfârșit Te rog Dui scrisoarea asta de la mine te rog, Victor, dă scrisoarea asta în mână și spune-i adul înapoi acasă. Bine, însă iartă-mă, nu știu dacă... Spune-i că-l rog să uite tot și să se întoarcă. Puteam să-i trimit o scrisoare, dar îl cunosc. Prima lui pornire va fi ca întotdeauna bună, dar imediat dacă se interpune o influență nenorocită, se răzgândește și face tocmai ce nu dorește. Voi face tot ce-mi stă în puterii. Te miră, poate, că mă adresez tocmai dumitale. Pentru ce? Cu toate astea, uite, dacă e să spun adevărul, sunt uimit. Dar. nu te supere. M-aș putea oare supăra pe dumneata? Te-am rugat, fiindcă știu că ții la el. L-am amândoi. O știi destul de bine. Și te iubesc nu pentru mine, ci pentru dumneata. De aceea sunt recunoscător că ai încredere în mine. Fac tot ce-mi stă în putință. Oh, eram încredințată. Uite, îți spun tot. Azi am trecut pe la Afremov ca să întreb de el. Mi s-a spus că au plecat cu toții la țigani. Oh. Tocmai de asta mă temeam. De patima asta lui. Știu bine, dacă nu i-a oprit la timp, se pierde cu desăvârșirea. Tocmai asta trebuie împiedicat. Atunci, te duci să-l cauți. Da, înțeles chiar acum. Du-te și găsești-l și spune că am uitat tot, că l-aștept. Dar unde îl găsesc? E la tigani. Am fost și eu acolo. Dar n-am intrat. Am vrut să-i dau scrisoarea asta. Apoi, m-am răzgândit. Am socotit că e mai bine să te rog pe dumneata. Adresa e pe plic. Și... Spune-i să se întoarcă. La urma urmei nu s-a întâmplat cine știe ce. Spune-i că a uitat tot ce a fost. Fă asta din dragoste pentru el. Din prietenie pentru noi. Încă o dată, fac tot ce mi stă în putință. Cu bine, Elisabeta Andreevna. Cu bine, Victor Mihalović! Nu -mi pot nu sunt în stare. Tot e mai bine așa decât... Nu, nu pot, nu pot. E de-a scrisoarea? Da. A primit să o ducă? Bineînțeles. Dar de ce tocmai el? Asta n-am înțeles. Care altul? Ești doar, Liza, e îndrăgostit de tine. Ea a trecut. Pe cine era să trimit? Ce crezi? să Sunt convinsă pentru că... Oh. Mama! Unde-i Victor Mihailovici? A plecat. Cum așa a plecat? L-am rugat să-mi facă un serviciu. Și serviciu? Iar misterii? Nu-i niciun mister. L-am rugat să ducă o scrisoare lui Fedia. Lui Fedia? Lui Fiodor Vasilev. Da, lui Fedia. Am crezut că între voi s-a isprăvit. Nu pot să mă desparte el. Cum așa o luați de la început? Un risipitor, un bețiv, un destrăbălat și nu te poți despărți de el? Ah, de ce mă chinuiești? Și așa mi-e atât de greu. Iar dumneata, parcă faci cu tot din adins. În care a cerut mâna și tu îl trimiți să-ți aducă bărbatul? Ce înseamnă toate astea? Ori or, vrei poate să-l faci celos? Mamă! Îngrozitor ce spui. Lasă-mă, te rog! Adică-ți adică dai mama afară din casă ca să-l primești în schimb pe stricatul de bărbatul tu? Nu! N-am să aștept până atunci! Plec! Vă las să faceți cum vă tai capul! Asta m-a lipse. N-avea grijă. Sunt dreapte lucrurile. O potulim noi pe mamă. Cântecul corului de țigani mângâia auzului lui Fedia. Soțul Lizei, tolănit pe divan, cu ochii între deschiși și aburiți de șampanie, ascultă ca vrăjit acordurile pătrunzătoarele cântecului. În camera cântăreților, învesmântați în pitoreștile lor costume, se mai află și câțiva prieteni de petreceri ai lui Fedia. Dorm, fedea! Taci! Nici o vorba! Asta e stepa, veacul al zecilea! Nu, nu! Nu e libertate de scătușare, e dorința de libertate! Ne ea. Acum e rândul masa să cânte singură. Fie! Și după ea, ne ea. Să cânte ora fatală. <laughs> Ei, ești de părerea sa? Fie! E masa. Hai, de drumul. Cânte ora fatală. spreminai plenini inni mamma patimarsch sapris tu arzenni mine, a arzenni contenini masha tu al iubiri masha connesti oh, oh, oh, și zăbuci un fericire îmi aduce iubitul meu. Și în pustiul cea să deducă sordă din vreajata mereu Ti ne vraja da Bravo, Mas. Bravo, Bravo, Bravo, Marse. Bravo, Mas. <laughs> <laughs> Bravo. <inaudible> Chiamă-l încoace, la ducândar. <hă>, dar cine te caută tocmai aici? Dracu, știi. Cine are nevoie de mine? <hă>, de ziua, fedea. pare bine că te văd. Victor! Victor! Eu numai la tine nu mă așteptam. Hai, hai, scoate-ți blana. Ce vânt te aduce? Hai, hai, ia loc. Și acum ascultă. Ascultă-ne vecernea ea. Șt Hai, ragazzi, drùn. Ascolta. De o asemenea, încântare Și să nu poată veșnic continua. Da, e foarte original. Nu, no, nu, no, nu e original. E adevărat. o tehnicivar Je voudrais vous parler sans témoins da? ce anume. je viens de chez vous votre right. femme de cette lettre et puis Ascultă, Karen, tu știi ce Am fost rugat să te caut și să spun că ea... Te așteaptă. Te roagă să uiți tot și să te întorci. De ce? De ce tocmai tu, Elisabeta Andreevna, a trimis după mine și m-a rugat. Aha, așa v-a să zic. Dar rugămintea nu vine atât din partea soției tale, cât mai ales eu personal te rog, să mergem acasă. Te vezi, tu, tu ești mai bun decât mine. A, ah, ce prostii spun! Nu e greu să fie cineva mai bun decât mine. Eu sunt un nemernic. Iar tu, tu un om bun, cum se cade. Tocmai de aceea n-am să-mi schimb hotărâri. Și nu numai de asta. Pur și simplu nu pot și nu vreau. Cum aș putea să mă întorc? vin întâi la mine. Îi spun că te întorci. iar mâine... Iar mâine ce? Eu tot eu am să fiu. Iar ea tot... Nu, no, nu, no. nu, no, nu no. O măsea bolnavă E mai bine să o scoți din rădăcină. I-am spus doar că Dacă iar nu mă țin de cuvânt Să mă părăsească E, nu m-am ținut Și s-a spus... Pentru tine, dar nu și pentru ea hm. Eu uimitor că Tocmai tu Porți de grijă să nu se desfacă căsătoria noastră Ascult, ascult Ascult Ascultă, te rog! Hai! Hai, câte ceva mai! Da, Pedro Vasilevici! Hai! Veniți și voi, Marco! Gândiți! Cum îi zice pe numele lui? Pe nume? Victor! Victor, mi Melodie, oaspelui nostru mult iubit, ferice soarta ta să fie, Victor Mihalici, bun venit! Mitica, dragul nostru ia și bia! la furt, Mulțumim, am țărița. Cât să le dau! Eh, dă-le 25 de ruble! Poftim! Luați! Minunat Ce? Ce, așters-o? Așters-o carene? Ah, Ducă-se, dracule Mașa Mașa Mașa Cum te precepti să-mi răscolești inima? Da Despre ce v-am rugat eu Ce mai ai rugat? Bani? Mm -hmm. Uite Ține Ține, i oftim de înțelege, dacă poți Îmi deschide cerul Și-mi cere bani să-și cumpere parfumul Bani pentru parfumul Mașa, mașa Dar tu nu pricep nici cât negru sub tunghi Ce comori ascunzi în tine Cum să nu-mi dau seama Când mi-e drag cineva Viața mi-o dau și cânt așa cum îi place Eu? eu sunt drag? Hmm. De bună seamă că mi-ești. Uimitor! Uimitor! Mașa, tu știi ne- a fost aici? I-am auzit numele. Da, e un om minunat. A venit să mă îndemne să mă întorc acasă, la nevastă. Ea mă iubești? Iubește un prost ca Iar eu, uite ce fac. Nu faci bine. Întoarce-te la ea, trebuie să-ți fie milă de ea. Crezi că trebuie? Eu cred că nu trebuie. Bineînțeles, dacă nu o iubești, nu trebuie. mai hmm. dragostea are preț. Mașa! Mașa, dar de unde știi tu asta? Hmm. Uite că știu. Atunci, atunci sărutăm. Hai și cântă. Când. Mai cântăm ceva, Mașa. Bine, Fede. Nu mă mai trezesc niciodată și să mor așa. Două săptămâni mai târziu, Mișa tot nu s-a însănătoșit Ieșind din camera micului bolnav Doctorul dă cuvenitele instrucțiuni Familiei îngrijorate Dada, Da, da Compresa trebuie schimbată la fiecare jumătate de oră Dacă e treasă. Și dacă se năbușe din nou Nu cred că o să se întâmple Dacă totul survine criza, inhalați În afară de asta, praful trebuie luat Unul dimineața și unul seara Prescriundată. Aveți aici hârtie și cerneala Da, mulțumesc Liza, ar trebui să bei un ceai Să mai curând să te odihnești puțin Nu-ți dai seama cum arăți? Oh, am reînviat Îți mulțumesc Ești un adevărat prieten Ce am făcut? Nai pentru ce să-mi fii recunoscătoare Dar cine n-a închis ochii nopți de rânduri? Cine a adus această somitate medicală Dacă nu dumneata Iată rețeta Prafrurile le dizolvați într-o lingură de apă fiartă Și acum pot să plec Vă las cu bine La revedere, domnule Bună da, ziua, la revedere S-a făcut atât de drăguț Cum s-a simțit mai bine a început să zâmbească și să gângurească Aș vrea să mă duc la el, dar nici pe dumneata nu mă îndur să te las De mi puțin ceai Mănâncă ceva Nu, nu, acum n-am nevoie de nimic Mă simt atât de bine după spaima prin care am trecut Cum te pierzi cu firea <gântări> Sunt fericită Vrei să-l vezi? Bineînțeles Atunci, hai, vino cu mine <gântări> Ce te-ai așa? E dezgustător. L-a luat cu ea în copilului, parcă ar chiar fi logotnic or soț e, Și ce te privește pe tine? Ce te supără? Ha, nu cumva ai de gând să te măriți cu el eu? Cu un de telegraf ca el? M-aș mărita cu oricine, numai cu el, nu? Nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva Sunt scârbită, mamă, când văd că Liza, după ce l-a cunoscut pe fedea Se mai poate apropia de un bărbat străin Cum străin? Sunt prieteni din copilărie dar văd după zâmbete, după priviri că sunt îndrăgostiți unul de celălalt Și ți se pare ciudat când i s-a îmbolnăvit copilul, a stat lângă ea A îmbărbătat-o, i-a dat ajutor și da. ea e recunoscătoare Și apoi, de ce să nu se îndrăgostească de Victor și să nu se mărite cu el? Ar fi îngrozitor, dezgustător În mintea Sașei încolțește un gând care îi se pare mântuitor. Îl va întâlni pe fedia și în urma stăruințelor ei acesta se va întoarce acasă. Va readuce astfel liniștea în inima surorii sale. După înfrigurate căutări, îl găsește pe fedia în casa lui Afremov, unul dintre prietenii săi de petreceri. Intrăm aici, A Să că tu, tocmai tu. Iartă-mă, Fedea, poate că nu ți-e plăcut, dar te rog din suflet ascultă. E, te ascult. Fedea, Fedea, întoarce-te acasă. Sașa, draga mea, e adevărat că sunt soțul ei, tatăl copilului ei. Dar sunt deprisos nu. Stai, stai, așteaptă, nu mă întrerupe. Crezi că sunt gelos? Deloc În primul rând, nu am dreptul să fiu În al doilea rând, n-aș avea de ce Victor carenin este un vechi prieten al ei Ca și al meu El o iubește pe ea Ea îl iubește pe el. Nu, asta... Îl iubește, îl iubește Așa cum poate să iubească o femeie ce Păstrându-și inima pentru soțul ei e... Și cu toate astea ea îl iubește Și el va iubi și mai mult Când piedica asta, adică eu Va fi înlăturat Iar eu o voi înlătura Ca ei să fie fericit Nu vorbi așa, Fedea Nu, nu, s-așa N-am de gând să mă întorc Le dau toată libertate Așa să le spui Fedea Mă minunez în fața ta Rămâi cu bine Rămâi cu bine Rămâi cu bine Dragostea pentru Liza încălzește tot mai tare cu razele ei inima lui Karenin Cei doi îndrăgostiți au hotărât să se căsătorească Însă Ana Dmitrievna Karenina, mama lui Victor Se împotrivește din toate puterile acestei hotărâri Mâhânită de purtările fiului ei Ana Dmitrievna cere sfatul vechiului ei prieten gneazul Abrescov Ai primit rândurile mele? Le-am primit și m-am grăbit să răspund cu prezența mea Oh, Punul meu prieten, am început să-mi pierd curajul Sunt desnădăștuită de Niciodată n-am întâmplat în partea lui Victor atâta îndrăjire, atâta căpățânare. o asemenea cruzime și nepăsare față de mine. S-a schimbat cu totul de când femeia aceea și-a presit soțul. Ce anume se întâmplă? Cum stau lucrurile? Ce se întâmplă? Vrea că orice preț să se însoare cu ea. Dar soțul? Consimte să divorțe. Așa? Victor se învoiește cu toată murdăria asta. Avocați, probe de vinovăție, mei, tu sase de gută, toate astea nu le opresc. Nu-l înțeleg El cu simțirea lui aleasă cu, cu sficiunea lui Iubește Când omul iubește cu adevărat Atunci Aici e o vrajă la mișloc Ca și cum n-ar mai fi copilul meu Dumneata știi doar că am fost la ea Victor mă rugase atât de mult M-am dus dar n-am găsit-o acasă Și am lăsat o carte de vizită El m-a făcut de mă unde Când la o Și astăzi la ora două Adică acum chiar Trebuie să sosească I-am făgăduit lui Victor să o primez, înțelege în ce situație sunt. Mă frământ să găsesc o dezlegală. <gântări> Și, după vechiul obicei, cer ajutorul dumii tale. Îți mulțumesc. Am nevoie de ajutorul dumii tale. Vreau să înțelegi că venirea ei aici este hotărătoare. De ea atârnă soarta lui Victor. Ori până la urmă îmi dau consimțământul lor. O cunoști cel puțin? Nu am văzut-o niciodată, dar mă tem de ea. O femeie, cum se cade, nu merge până acolo încă să-și părăsească soțul. Și ce om de treabă. Quelquesu aletor ce l-a eu vis-a-vis de el, nu este îngăduit să-ți las soțul, nu este așa. Trebuie să-ți porți crucea. Păi, dar un singur lucru nu înțeleg. Cum poate Victor, dacă fiind convingerile lui, să se căsătorească cu o femeie divorțată? Si el a putut o o a un tel point, mă tem de ea. Da, îmi dau seama că te-am chemat să te ascult pe dumneata și că încolo vorbesc numai eu. Hai, spune spunem. ce părere ai? Cum crezi? Ce urmează să facem? Ai stat de vorbă cu Victor? Da, am vorbit cu el. E și? Dar nu va putea iubi nicio femeie în afară de ea. Oh. Și fără ea, cu oricare alta, nu va putea fi fericit. Păi, dar nu înțeleg cum poți vorbi atât de liniștit. asta e soția pe care o mamă dorește pentru singurul ei fiu, și încă ce fiu? Atunci... Ce rămâne de făcut, buna mea prietenă? Bineînțeles, ar fi fost mult mai bine să ia o fată pe care o cunoști, care ți-este dragă, dacă lucrul ăsta nu e cu putință. Și apoi, dacă s-a năsurat cu o țigancă sau cu cine știe cine, pe când Liza Rachmanova este o femeie plăcută, este foarte la locul ei. O cunosc din ce-mi povestește nepoata mea neli. o făptură blândă, supusă, iubitoare și cinstită. Cinstită? Femeia Am? care se hotăvește să-și părăsească soțul? Oh. Dar nu te mai recunosc, dai dovade de răutate oh, Ești crudă, soțul ei este un bărbat fără caracter Un bărbat stricat până mădva oaselor, un bețiv Dar cum poți o îndi o femeie care a părăsit un asemenea om? Și apoi, nu ea l-a părăsit, ci el a părăsit-o pe ea Vai, ce, ce, ce mocirlă, ce mociră și... Și eu sunt silită să mă bălăcesc în ea ah, Dar ce faci cu credința, dumitare? Ah, Da, da, da, iertare După cum și noi iertăm greșiților noștri Mi se plufa că moi Dar trebuie să mă înțelegi, buna mea prietenă Cum putea să mai conviețuiască cu un asemenea om? Chiar dacă nu iubea pe un și tot trebuia să se despartă Era datoare să o facă pentru copil Și chiar soțul ei care de altfel este blajin și înțelegător că nu-și bea mințile O sfătuiește să-l lase no, no. Victor, no. am venit să spun doar atât Elisabeta Andreevna trebuie să sosească din clip în clip De ce te rog, te implor Dacă dumneata continui să te împotrivești la căsătoria mea Victor, știi prea bine că nu pot consipți Atunci te rog, te implor un singur lucru Nu-i spune că nu vrei nu rosti o hotărâre care să ia orice nădejde Cred că nici nu o să vorbim despre așa ceva În ce mă privește nici nu mă gândesc să aduc vorba despre asta Cu atât mai puțin ea Am ținut doar să o cunoști Bine, dar nu înțeleg Cum de izbutit să împaci dorința ta De a te căsători cu doamna Protasova A cărui soț este în viață Cu simțimintele tale religioase După care divorțul este împotriva învățăturilor creștinești Mama, mama, e cumplit ce cruzime din partea dumitale? Suntem doar atât de neprihănite ființe Încât să nu ne înfrângem convingerile Când viața e atât de neprevăzută Mama, mama, de ce ești nemiloasă cu mine? Fiindcă mi-ești drag și vreau să te știu fericit Victor, mama e întotdeauna mai rea în vorbe decât în fapte oh, Îi voi spune ceea ce cred și ceea ce simt Dar bineînțeles, fără să o jicnesc Sunt încredințat Elisaveta Andreevna Protasova. A şi sosit. Ah, eu m-am dus, mama, dar te rog, O să plec rog. și eu? Vine, vine. Ah, nu, nu, nu te rog, dumneata Se uh, să pierde. Bună ziua. Bună ziua. Uh, Mi-a părut rău că nu te-am găsit acasă, Da. Văd că ți-ai dat osteniala să vii dumneata la mine oh, Nu m-am așteptat Vă sunt atât de recunoscătoare că ați dorit să mă cunoașteți. Îmi dai voie, Cneazul Sergei Dmitrievici Am avut cinstea să fiu prezentat, doamne Protasova Nepoata mea Nelly îmi vorbește deseori despre dumneata Da, am fost bune prietene Suntem prietene și acum nu mă așteptam să doriți să mă cunoașteți L-am cunoscut foarte bine pe soțul dumii tale. Era prieten cu Victor și venea deseori pe la noi înainte de a se fi mutat la Tambov Mi se pare că acolo o v-ați căsătorit Da, ne am căsătorit acolo După aceea, când s-a întors la Moscovan, nu l-am mai văzut nu se prea anică nicăieri Nici nu mi-a dat prilejul să te cunosc În Ultima dată v-am întâlnit la familia Denisov La o reprezentație de binefacere Vă amintiți? A fost foarte plăcut Ați jucat și dumneavoastră? Nu, A, ba da Îmi amintesc că am jucat Iertați-mă, Ana Dmitrievna. Poate că nu o să vă facă plăcere ceea ce vreau să vă spun Dar nu pot Nu știu să mă prefac Am venit pentru că Victor Mihailovici mi-a spus uh, Pentru că el, adică dumneavoastră Ați vrut să mă cunoașteți oh, Dar e mai bine să vă spun tot Mi-e oh. tare greu Dar dumneavoastră știu că sunteți bună Mie am îngăduiți să mă retrag Da, da, poți pleca Cu bine Cu bine să-i Ascultă, Liza Nu știu și nici nu vreau Să știu cum te numești după Andrei. Andreevna Tot e Mie Liza Mi-e milă de dumneata Mi-ești simpatic Dar țin la Victor o singură ființă mi-e dragă pe lume. Îi cunosc sufletul ca pe-al meu. Are un suflet mândru. A fost mândru încă de la vârsta de șapte ani. Nu era mândru de mine sau de bogăția noastră, ci de curățenia lui sufletească, de înălțimea lui morală. Și-a păstrat-o. E neîntinat. Știu asta. N-a iubit încă nici o femeie. Dumneata ești cea de N-aș putea spune că nu sunt geloasă pe dumneata Sunt geloasă Însă noi, mamele, beatul Dumitale încă mic Noi ne pregătim pentru ceasul ăsta Mă pregăteam așa, dar să-l dăruiesc soții lui fără pic de mâhnire Dar să-l dau unei soții care să fie tot atât de nepricănită ca și el Cum credeți că eu... Iartă-mă, te rog Știu că nu ai nicio vină și că ești nefericit dar îl cunosc și pe el Este gata acum să îndure orice Și va îndura fără să spună un cuvânt măcar Dar va suferi Va suferi în mândria lui și Și nu va fi fericit M-am gândit la asta Liza, draga mea Dumneata ești o femeie bună, inteligentă Dacă îl iubești Înseamnă că dorești fericirea lui mai mult Decât pe-a Și dacă e așa Cum ai consimți să legi de dumneata Pentru că mai târziu să-i pare rău cu toate că el n-are să o spună, n-are să o mărturisească niciodată. Convingeți-l să mă lase. Mă învoiesc. Eu îl iubesc pentru el, nu pentru fericirea ce mi-aș dori eu. Numai ajutați-mă. Nu mă dușmăniți. Deoarece amândouă îl iubim. Să căutăm împreună să-l facem fericit. Lisa. Simt că încep să-mi devii dragă. Dar totuși, totuși e îngrozitor. De ce nu te-ai iubit când încă nu te și? Mi-a spus că mă iubea de atunci, dar nu voia să nimicească fericirea unui prieten. Oh, vai, ce greu, ce încălcit. Oh, dar în sfârșit, dacă ne iubim una pe alta... Dumnezeu ne ajută să găsim ce căutăm Mama, Victor. mama draga mea, am auzit tot Mă așteptam la asta Eram încredințat care să-ți fie drag Și totul se va încheia cu bine oh, Îmi pare nespus de rău că dumneata ai auzit Aș fi vorbit altfel dacă bănuiam N că... Nu e încă nimic hotărât Un lucru pot să spun Că dacă împrejurările nu erau atât de grele Aș fi fost foarte bucuroasă Nu mai te rog, nu-ți schimba părerea Fi? Deschide, Feder! Marș! Marș! Marș! Maș. Ce bine îmi pare că ai venit. Îți mulțumesc. Mi era urât. Grozav de urât. De ce n-ai mai trecut pe la noi? E... Oh, iară te-ai apucat de băut. Vezi cum ești. Și doar ți-ai dat cuvântul Dar știi prea bine că nu mai am bani oh, La ce te-ai mai fi iubind? Mașa Mașa, mașa, ce tot îi dai cu mașa Dacă mă iubeai pe mine, te despărțeai de mult Cât s au bătut capul și ai mei Și mai spui că nu iubești Dar tot de te ți Te pomenești că te-ai răzgândit și nu o mai lași Știi doar bine de ce nu pot. Oh, Leacuri, bine ce lumea că ești un om de nimic Ce aș putea să-ți răspund? Că mă doare mm. când te aud vorbind așa Știi și tu asta. Nu te doare deloc. Tu știi, tu știi foarte bine, că singura mea bucurie în viață e dragostea ta. Hmm. Dragostea mea? A mea? Dar a ta unde N-am să mai încerc să te convinc. La ce-mi poate sluji? Știi singură? Ui, Uite-ți părinții. Mama. Aici erai, blestemato! Oare rătăcită ce ești. Cu plecăciune, boierule. Până zi, Așa ne am tu pe noi, spune. Rău faci, boierule, nenorocești fata. leu că nu-i bine deloc ce faci, că tare rău faci. Pune bazmaua pe cap și ștergi acasă. Vai să zic că ai luat-o razna. Ce o să spui la ele azi din corp? Că te-ai încurcat cu golanul? Că ce te procopsești de la el. Nu am încurcat. Îl iubesc pe cuconașul, ce mai vreți? Dar nici de cor nu o să mă las. O să cânt așa degeaba. Ce tot trâncăniști? niști, și într-un cozile tale, la Care dintre ei noștri s-a mai pomeni să facă ce ai făcut tu? Nici Taica, nici Maica, nici Tușita! Nu-i bine, boierule! Ne-ai fost atât de drag că ți-am cântat pe degeaba. Ne-a fost milă de tine. Și în schimb, ce ne-ai făcut? Ai bătut joc de singura noastră fată, da. Odorul nostru scump Nestemata noastră i așvârlit-o în Cum? Asta ai făcut Nu ți-e frică de Dumnezeu Degeaba mă învinoiești în asta să Fica ta e ca și o soră. Eu îi păzesc cinstea Să nu crezi ceva rău e dragă da. Dar ce pot fac? Dar când aveai bani, de ce ai îndrăgit să dai corul, vreau zice mii Și-a după datină doar acum după ce ți-ai risipit bănișorii ne-ai răpit-o pe-ascuns. Rușine, boierule, mai mare rușine! nu e adevărat, nu m-a răpit el. Ce? Am venit aici de bunăvoie. și chiar dacă mă luat acasă, tot la el am să mă întorc. Ia, și Mi-e ca... drag și alt nimic. Mai tare decât toate lacatele voastre e dragostea mea. Nu merg acasă! Ai mea? mașin ca drăguțul, nu te mai rățui. N-ai făcut bine ce Hai hai să mă faci. Destul de sporă mă Să ne fie cu iertare, boierule Să ne fie cu iertare Doamne Poftiți, Doamne. poftiți boierule, poftiți Ce... Poftiți, boierule. ce este? Te rog să mă ierți Dar fără să vreau am fost martul acestei aceste scene neplăcute Ușa era întredeschisă Cu cine am închisă? A, cneazul Sergei Dmitri Amonare după cum am spus fără să vreau, am fost martur aceste scene neplăcute. Mi s-a spus să intru aici și la ușa trebuit să aștept să plece întâi musafirii dumitare. Da. Aș fi fost mai bucuros să nu fi auzit nimic? Da, înțeleg. Înțeleg prea bine. Vă mulțumesc respectuos când ne-ați spus. Aș vrea să vă spun numai că în ce s-au adus aici fechi, o tânără cântăreață țigancă, nu sunt întemeiată. Fata e curată ca o polumbiță. Și legăturile dintre mine și ea sunt legături de prieteni. Și acum, spuneți-mi, vă rog, ce anume doriți de la mine Cu, cu, ce, cu ce vă pot fi de folos? Luați, luați loc, vă rog Mulțumesc Chestiunea pentru care am venit da. Este legată de faptul că fiul bunei mele prietene Ana Dimitrievna Karenina și chiar dânsa M-a să aflu din gura dumitale cum înțelegi uh, legăturile. Îmi îngădui să vorbesc despre legăturile cu soția ah. dumitale, Elisaveta Andreevna Protasova. Da. Între mine și soția mea, sau mai bine zis, fosta mea soție, nu mai există niciun fel de legătură. Asta am înțeleg și eu. Mă grăbesc să adaug că ele au încetat nu din vina ei, ci din vina mea. Ea a rămas așa cum a fost întotdeauna. O femeie... Căreia nu îi se poate aduce nici o Tocmai de aceea Victor Carenin Și mai cu seamă mama lui Victor M-au rugat să aflu de la dumneata Ce anume ai de gând Nimic, îi dau de plină libertate Știu că îl iubește pe Victor Carenin Și foarte bine face Da, însă Noi, vedeți, am fi dorit ca... Și să nu cumva să credeți că aș încerca Un sentiment oricât de slab, de gelozie Nu, Victor este un om minunat Cinstit, moral Adică Adică tocmai ce nu sunt eu Și apoi o iubește din copilărie Poate că și ea l-a iubit Cu toate că s-a maritat cu mine Cred că ea l-a iubit totdeauna Dar ca femeie cinstită Nu și-a mărturisit-o nici ei însăși Cu toate că asta Se așternea Ca o umbră în viața noastră conjugală. Dar ce o stare să vă fac mărturisit Nu te rog, te rog, urmează crede că pentru mine lucru cel mai de seamă este... Dorința de a înțelege pe deplin ce fel de viață ai dus cu soția dumii tale. Eu te înțeleg Îmi dau seama că umbra, cum ai spus pe bună dreptate, putea fi... Aș fi fost, de altfel, aș fi fost Poate de aceea nu m-am putut mulțumi cu traiul conjugal pe care ea mi l-a oferit Și căutam, căutam mereu altceva, mă lăsam târât de ispit nu, nu, nu, nu vreau și nici nu am dreptul să mă dezvinovățesc. Am fost, spun cu tot curaj, am fost un soț rău. Spun am fost pentru că acum, cu deplină conștiință, nu mă mai socotesc de multă vreme soțul ei, iar pe ea o socotesc cu desăvârșire liber. Acesta este așadar răspunsul la misiunea cu da, însă, dumneata, cunoști pe Victor și familia lui Față de Elisabeta Andreevna Nu s-a bătut de la obișnuita lui purtare Întemeiată pe respect, fără nicio intimitate da. Victor a sprijinit-o în momente grele da, Știu că prin viața mea dezmățată Am înlesnit apropierea dintre ei Ce pot face? Așa a fost să fie dar da, cunoști înclinarea lui Spre o morală creștină necruțătoare Pe care de-al minte toată familia. În ceea ce mă privește, eu nu împărtășesc Eu am vedere mai largi Dar pentru el și mai ales pentru mama lui Este de neînchipuit Apropierea de o femeie În afara căsătorii consfințite de biserică. Da, da, îi cunosc Prostia, vederile înguste Conservatorismul lui În această privință Și ce vor anume? Divorțul Le-am spus de mult că sunt gata să consimt la divorț Însă... Condițiile în care trebuie să iau asupra mea vina cu toată minciuna legată de această vin sunt foarte grele, foarte grele foarte... Da, te înțeleg de minune și îți împărtășesc în sămintele. Da, da, ai și dumneavoastră dreptate. Da. E îngrozitor și eu te înțeleg. Vă Pe... sunt recunoscător, Cneaz. Totdeauna v-am socotit un om bun și cinstit. Povățuiți-mă! Ce să fac? Cum să mă descurc? Puneți-mă în locul meu! Nu, nu, nu, nu încerc să par mai bun decât aș fi! Sunt un nemernic. Dar există lucruri pe care nu le pot face cu, cu cugetul păcat! Nu pot minți fără să mă doar! Nu pot, nu pot! La uite că nu te mai înțeleg! Aminata ești un om înzestrat, inteligent! Cum poți să te lași pradă patimilor, să uiți de propriile dumitare principii? Cum ai putut ajunge aici? Cum te ai pustit viața? De zece duc viața asta de străbălat. Și pentru întâia oară, mi se întâmplă să fiu compătimit de un om bun ca dumneata Mă compătimeau prieteni, înveții lui, femei. Dar un om cu judecată și cinstit ca dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Cum am putut să cad atât de jos? În primul rând, vinul. Nu, nu, nu, nu e vorba că vinul e gustos și te îmbie. Dar orice aș face, simt că, că nu este ceea ce trebuie. Și atunci mi Și, și, și nu, nu mai cândeau Nu mai simt nicio rușit Pe urmă muzica nu, nu opera, nici Beethoven Ci corul Corul țiganilor Ai atâta viață Atâta, atâta energie Care pătrunde în tine Și pe deasupra vezi ochi negri Plini de foc Și un zâmbet Calz. Și cu cât te prinde mai mult, Patima, cu atât te copleșește, mai amar rușine. E bine, da, munca. Nu, no, am încercat și asta. Am încercat. Nu, nu merge. Nimic nu mă mulțumește. Nimic nu. Dar văd că tu despre mine vorbesc. Vă mulțumesc, neați. Vă mulțumesc. Atunci, ce să le spun? Spuneți-le, cam să fac așa cum vor ei. Doar ei vor să se căsătorească Și vor ca nici o piedică să nu le stea în calea căsătoriilor De bună seama. Am să fac tot Spuneți-le că voi face tot neapărat Și când anume? Stați, stați, să zicem în două săptămâni E bine așa? Pot să le spun și asta? Puteți, puteți. Cu bine, Cânează. Cu bine. Și mă mulțumesc încă o dată. Încă o dată mă mulțumesc. Cu bine. Bine. bine. Așa și trebuia. Îmi toc mai așa. Îmi toc mai așa. Minunat. Minuna! Minuna! Dar nefericitul Fedea își avea planul său. Tot mai descumpănit de viața pe care o duce și pentru a nu fi o piedică în calea fericirii Lizei și a lui Victor, Fedea se hotărăște să-și pună capăt zilelor. Iată-l însoțit de Ivan Petrovici Alexandrov, unul dintre prietenii de chefuri, intrând într-un han... Pentru a-și înfăptui umbrele lui Gânduri. Poftiți, poftiți, nu o să bat Și eu, intru și eu. Intră, intră dacă vrei. Eu, un eu de lucru. Dacă ți cu orice preț, intră. Mai, mai lasă-mă să scriu. <laughs> tu. Te pregătești să răspunzi la pretențiile lor. Îți spun eu cum trebuie făcut. În locul tău n -aș proceda așa. Eu am obiceiul să vorbesc pe față și să o cu hotărâre. <gâde> o sticlă cu șampanie. Așteaptă. Așteaptă un pic. Asta? Ce înseamnă? <laughs> Un revolver <laughs> Vrei adică Să te împuști Foarte nimerit Nici nu se poate mai nimerit Te înțeleg Ei vor să te înjosească Iar tu Arăți cine ești pe tine te nimicești cu revolverul Iar pe ei cu mărinimia ta Te înțeleg eu Eu înțeleg tot Pentru că sunt un geniu Știu, știu, știu Numai că, te rog, nu vezi că scriu? Acești jalnici sunt oamenii Se zba, se frământă și Nu înțeleg nimic nu spun asta pentru tine, pur și simplu așa ca să-mi ideile Și de fapt, ce trebuie să facă omenirea? Foarte puțin să-și genile. geniile Oamenii din potrivă le-au trimis totdeauna la moarte Le-au frigorit, le-au cheluit! Nu... Nu vreau să ajung jucăria voastră! Vă demas pe toți! Fă-ți Placă, pleacă, te rog! S uh, să plec bine, atunci... Adio! N-am să încerc să te opresc și eu. Eu o să fac la fel Dar n-a susțit încă Momentul Vreau să-ți spun numai B Bine, B hai, hai, hai să-mi spui Dar mai târziu Acum uite ce e, dragă prieteni. Dă-te, rog, bani ăștia Gazdii mele, Și întreabă dacă n-a venit pentru mine o scrisoare Și un pachet Te rog Bun atunci mă aștepți Trebuie să-ți spun ceva Ceva foarte important Ceva ce n-ai să uzi Nu numai pe lumea asta Dar nici pe cealaltă Cel puțin pentru eu acolo Vă ah. să zic că îi dau toți banii Cât va fi nevoie? Banii bine Pali, bani, pani, bani. bani, bani, bani. Așa. Așa, Bine, bine că a Nu no, Nu no, nu no pot nu no pot Nu no, nu no, no, no suntestan Cine e acolo? Eu sunt eu. Cario Te-ai decis? Tu ești rămas. Am pozat tine eu m-am trecut pe la Popov, pe la Fremov, până când în sfârșit m-am dumirit că ești aici. Dar ce? ce asta? Un revolver? Prost, măi, știi. că ești un prost! Cum? Cum ți-a trecut prin cap cu adevărat? Da. Dar da. n-am fost în stare. Dar eu? Eu unde sunt? Melegiuitule! De mine nu ți-a fost mină Mai, mai Fădor, Vasilevi E păcat E mare păcat Dar cum prețuiești atunci dragostea da, mea? Am vrut să-i dezleg Le-am făgăduit Și nu pot să mint Dar eu, eu ce mă fac? Tu, te dezlegam și pe tine Crezi că e o bucurie oare să te chinuiesc astfel? Da, da, pentru mine, da nu pot să trăiesc fără tine Dar ce fel de viață am fi dus împreună? Pe când așa, mai fi plâns o vreme Și pe urmă străia viața mai departe Eu? Eu să te plâng? Du-te, dracului, dacă nu ți nimic. de Maș, maș, mea Am vrut să fac cum credeam că e mai bine Dar cum e mai bine pentru tine? Păi, cum era să fie mai bine pentru mine dacă am vrut să mă umor? Cum e mai bine pentru tine, ce-ți trebuie? Mm. Hai, spune, ce-ți trebuie? Îmi trebuie, ce-mi trebuie, multe-mi trebuie. Dar ce anume, ce? În primul rând, trebuie să-mi țin făgătuia. Asta în și -ntâi. și de ajuns. Nu sunt în stare să mi și să fac toate, toate mărșăviile pe care le cere un divorț. Nu sunt în stare. Ai, ai dreptate că e mârșav și pe mine, dacă mă întreba. De urmă, trebuie să le dau putința și soției mele și, și lui să fie fericiți. Sunt oameni cum se care... Mm. De ce să-i chinuiesc? Asta, asta în al doilea. Cum se cade mai e, dacă te-a părăsit? Nu i-am părăsit, eu am părăsit. Bine, bine, bine, lasă. Toate le-ai făcut tu. Ea, ea e un înger. Hai spune, altceva. Altceva? E că tu ești o fetiță bună și drag. Și eu te iubesc. Și dacă rămân în viață, te nenorci. A, asta nu te privește pe tine. Îmi port eu singură de da. da. grijă și... Și știi unde e Dar Știi, știi, știi tu. Dar ce e viața mea? Parcă nu-mi dau seama că sunt pierdut, că nu mai sunt bun de nimic. Că pentru toți, și chiar și pentru mine însumi, am ajuns o povară, cum spunea tatăl tău. Sunt un un prostie, prosti. Nu mă desprind de tine. M-am lipit de tine. Și asta e tot. Că duci o viață fără căpătii. Că bei și chefuiești, dar se înțelege de la sine Ești un om viu Lasă gândurile asta tot. Da. e tot E ușor de zis Să faci cum îți spun eu Când te privesc Mi se pare că aș, aș putea face orice și să faci Da de asta ce Lor le-ai scris? Și ce le-ai scris? Ce să le scriu? Da, acum nu mai e nevoie le ai scris că te-ai omorât, nu-i așa? Lei ai scris și de revolver, ori le-ai scris numai că te-ai omorât? Dacă. Nu voi mai fi în viață. Stai! Stai, stai! Tu! Tu ai citit romanul ăla? A ce-i de făcut? Da, pacă. Da, haide, tate, e prost. Da, dar are ceva bun în el. Asta cum mi zice. Rahmanov, s-a plepat că s-a înnecat. Da. Tu știi să-l Nu! Nu Adu haine negoce! Cum? Portofel, portofelul, Hai un pic de răbdare. Mergem acasă. Te schimbi acolo. Nu, nu, nu, nu, e înșelătorie. Clar. E și? E minunat. Te-ai dus să te scazi. Hainele au rămas pe mal. În buzunar s-au găsit portofelul și scrisoarea. Și pe urmă? Pe urmă. Pe urmă plecăm și trăim după pofta inimii. Va Ivan Petrovici. Asta-i bună. Atunci, revolverul, revolverul. Eu, eu. Ia! Ia! Noi am plecat! El, dragă Liza, și-a dat cuvântul cu atâta hotărâre Încât sunt convins că își va ține făgăduiala Mi-e rușine dar trebuie să mărturisesc că ceea ce am aflat despre țiganga aceea A avut doarul să mă descătușeze cu desăvârșire Să nu crezi că a fost gelozia la mijloc N-a fost gelozia, ci descătușarea Nu știu dacă dumneata ai să înțelegi Cum să-ți spun? Iarăși dumneata Tu Dar dumneata Liz Tu nu mă împiedica să-ți spun ce simt Ceea ce mă chinuia în Era faptul că îmi dădeam seama că iubesc doi bărbați Și asta însemnea că sunt o femeie necinstită Tu, femeie necinstită? Da. dar în clipa când am aflat că are o altă femeie Și că prin urmare nu are nevoie de mine M-am simțit dezlegată și mi-am dat seama că pot, fără să mint Să spun că te iubesc pe dumneata Ei. Că te iubesc pe tine Acum... Sufletul mi s-a limpezit Mă îngrijorează însă situația mea Divorțul ăsta e atât de chinuitor Așteptare Curând scăpăm și de asta Cu toate că și a dat cuvântul L-am rugat pe secretarul meu să treacă pe la el cu o cerere Și să nu plece până nu o semnează Dacă l-aș cunoaște de-abia acum Aș crede că faci întradins Nu Este aceeași slăbiciune de caracter La care se adaugă cinstea lui Nu vrea să mintă Păcat numai că ai trimis bani. Nu se putea fără asta. Ar fi tolăgănat și mai mult. Numai că banii dau a înțelege că la mijloc e ceva îndoielnic. De fapt, cred că chiar sta mai bine să fie mai puțin poantighe. Oh! Cât de egoist am devenit. A, da, recunosc. Tu ești de vină. După atâta așteptare, atâta zbucium, iată-mă în sfârșit fericit. Iar fericirea te face egoist. Tu ești de vină. Crezi că numai tu ești așa? Și eu sunt la fel Simt că toată sunt numai fericire Că mă scald în fericire Viața ea noastră Și Mișa s-a Mama ta m-a îndrăgit Și tu mă iubești ce mai de seamă? Eu Eu te iubesc E adevărat? Fără remușcări? Fără întoarcere? De asta sunt alta Și trecutul nu se mai întoarce Niciodată Un singur lucru doresc Ca în sufletul tău acest trecut Să fie mort cum este și al meu Domnul vos de sens a, a venit cu răspunsul de la fedea În sfârșit a venit și răspunsul Să fie oară adevărat că acum se hotărăști Victor Am onoare. Bună ziua, ce veste? Nu l-am găsit Cum așa? Prin urmare, n am semnat cererea? Cererea nu-i semnată, dar v-a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră Și pentru Elizabeta Andreevna Și-a Poftiți plicul Da, mulțumesc M-am dus la locuința dumneavoastră, mi s-a spus că e la restaurant M-am dus și acolo, Fiodor Vasilevi mi-a spus să trec peste oră ca să iau răspuns. Ah, oh, din nou pretexte și amânări Asta nu-i deloc frumos Cât de mult a decăzut Vezi mai curând ce scrie da. Mai aveți nevoie de mine? Nu, nu, mulțumesc, da, poți pleca Îngrozitor Dar da, citește odată Liza și Victor Vă scriu vouă mândorora Nu vreau să mint și să vă numesc dragii sau scumpii mei Nu pot să năbuși simțământul de mărăciune și de imputare De imputare față de mine însumi Un simțământ chinuitor Când mă gândesc la voi, la dragostea voastră La fericirea voastră oh, Victor. Știu tot Știu că deși eu sunt soțul Am fost o piedică în calea fericirii voastre se moachisui la intrus Totuși nu pot stăpâni Sunt de amărăciune și de înstrăinare față de voi Teoretic vă iubesc pe amândoi Mai cu seamă pe Liza încă. De fapt însă sunt mai mult decât înstrăinat Oh, cum scrie Dar să mă întorc la chestiunea care ne preocupă Să mint, să joc o comedie sinistră Să dau mită la consistoriu, bisericesc Nu, nu pot îndura atâta murdărie Mă dezgustă Am găsit o altă deslegare și foarte oh, simplă voi vreți să vă căsătoriți ca să fiți fericiți? Eu vă stau piedică. Prin urmare, trebuie să dispar. Victor! Trebuie să dispar. De ce aș Când veți primi această scrisoare, eu nu voi mai fi. Postcriptum îmi pare rău că mi a trimis banii pentru cheltuielile acțiunii de divorț. Faptul acesta e penibil și nu vi se potrivește. Dar ce să-i faci? Eu am greșit de atâtea ori. Puteți și voi greși odată. Banii o să vină înapoi. De aceea, dezlegarea la care recurg e mai rapidă, costă mai ieftin și este și mai sigură Un singur lucru vă rog, să nu mi-o luați în nume de rău și să îmi păstrați o bună amintire Voiam să vă mai spun că există aici un ceasornicar pe nume Evgeniev N-ați putea să-l ajuta să-i găsiți un loc undeva? N-are niciun sprejinte și un om cum se cade Rămâne cu fetea S-ați s a -s <coughs> Opriți-l pe domnul fi. Am știut! Am știut! Fedea! Dragul meu, Fedea! Liza! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat că nu-l-am iubit, că nu-l iubesc! Numai pe el îl iubesc! Liza! Liza! lasă-mă! Lasă-mă! Lasă-mă! Nu m-ați chemat? unde e Fedor Vaseleidici? Nu ai aflat unde a plecat de la restaurant. Mi s-a spus că a ieșit de dimineață, a lăsat plicul ăsta și nu s-a mai întors Bă, de atunci. Trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Eu te las, Liza. Într-o cârciumă mărginașe, cu mese murdare și scaune schiloade, Doi oameni stau de vorbă. Unul e Fedia, cu fața suptă de lipsuri și frământări, Cu hainele zdrențuite și îmbătrânit. Celălalt, pictorul Petushkov, cu plete lungi, cu ochii albaștri și plâns. Fedia își dea până amintirile. Poate Poate că singura Faptă bună pe care am făcut-o În viață E că n-am profitat De dragostea mașă Și știi de ce? Din uh, Milă pentru ea Anu N-am simțit milă pentru ea Pentru ea Am avut întotdeauna Admirații Și când cânta Ah, ah, cum ai cântat N-am vrut să o nenorocesc Pentru că am iubit-o Am iubit-o cu adevărat Și acum a rămas doar o amintire O frumoasă amintire Pricep, pricep Ceva ideal Sunt fericit foarte fericit, că n-am întinat cu nimic patima mea. Pricem, dar acum unde e? Nu știu. Și nici nu vreau să știu. Toate astea s-au petrecut într-o altă viață. Și nu vreau să le amestec cu viața pe care o duc acum. Ei, ai avut o existență... Nu, no, din potrivă. Cât se poate de obișnuită? Noi, ăștia din mediul în care m-am născut eu, n-avem de ales decât trei căi, numai trei. Să iei o slujbă, să câștigi bani și să mărești și mai mult nemernicia în care trăiești. Mi-a fost întotdeauna silă de așa ceva. Poate... Poate că nici nu m-am priceput Adevărul e că mi-a fost zil A doua Să nimicești toată această mârșăvit Da, dar pentru asta trebuie să fii erou Ori eu nu sunt erou Sau a treia Să uiți de tot și de toate. Să bei, să cânți, să petreci și asta am și făcut și uite unde am ajuns, dar căsnicia, eu, cum, dacă mai eram însurat, aș fi fost fericit. Femeia m-a pierdut. Însurat, zic Da, nevastă mea a fost o femeie... Ideal Trăiește și acum Dar cum să-ți spun În căsnicia noastră Nu exista Acel ceva Știi? Știi cum e bobul de piper în rachiu În viața noastră Asta lipsea Păi eu Simțeam mereu nevoia Să uit de tot și de tot. E da, da, asta Asta nu era cu putin putință fără de acel ceva Pe mă m-am apucat de ticăloșii Tu știi doar, îi iubim pe oameni pentru binile pe care le-l dăruim Și noi suferim pentru răul pe care le-l facem Ori eu i-am făcut ei destul rău Cu toate că se pare că mă iubea Deci ce spui că ți se pare că niciodată nu mi-a intrat în suflet ca mașă Da, da, uite, vezi, uite, vezi, tocmai de ce o iubesc pe mașă Pentru că i-am făcut numai bine și niciodată rău De aceea o iubesc Iar pe cealaltă o chinuiam pentru că nu, nu că n-aș fi iubit-o Da, ah, ce mai încoace și încolo Noi iubeam și pace Eram gelos, este drept. Dar, pe urmă, a trecut și gelozia. să bună! Eh, ai făcut cunoștință cu artistul, cu pictorul. A, după cum vezi. Ei, Petrușcov, portretul l-ai terminat? Nu, am renunțat. <laughs> ne, nu cumva... Vă turbur. Teodor Vasilievici povestea viața. Aha, secrete v să zică. E bine, nu vă mai turbur. Urbați, puțin îmi pasă de voi porcilor. Lasă că tot aud eu ce sporc, nu-mi place omul ăsta S-a supărat Să fie sănătos Nu pot Când văd lângă mine astfel de oameni Nu sunt în stare să scot o vorbă Uite, cu dumneata Mă simt bine Dar unde mă oprise? Spuneai că Erai gelos Și cum te-ai despărțit de nevasta din Oh. Nu, nu, nu. Eu o întâmplare foarte ciudată. Nevastă mea e maritat, cum așa? A, ați divorțat? Nu. Nu. A rămas văduvă de pe urma morții mele. Cum vine asta? <laughs> nu înțeleg. Uite așa. E văduvă. Eu eu doar nu mai exist. Cum așa? Nu există. Simplu. Nu există. Eu eu sunt un cadavru. Cadavru? Da. Să vezi, lui le poți să-ți spun. Pe urmă, toate astea s-au petrecut de mult. Dar, în nici numele meu, adevărat nu-l cunoști. Uite cum a fost. După ce am adus pe nevastă într-o stare de suferință ce nu mai putea dura, după ce am mirosit tot, tot ce-am putut Și am devenit cu adevărat un nemernic S-a evit un ocrotitor, O cunoștea pe nevastă mea încă din copilărie uh -huh. Și o iubea Iar mai târziu, când ea s-a măritat cu mine El s-a împăcat cu soarta, uh -huh. s-a resemnat Când am devenit însă un netrebnic Și am început să o El a început să fie mai des pe la noi de altfel, eu m am vrut să fie așa. Între ei se filipa dragostea. Iar eu, între timp, am luat o raznă de bine și m-am părăsit singur, nevastă. Cam tot atunci s-a evit și Mașa. ce sfârșit a fost? Cum se întâmplă de obicei? Nu, nu, nu, nu. Nu, sunt încredințat Știu sigur că legătura lor a continuat să rămână curată. El e credincios? Și să o dreptul un mare păcat, o căsătorie încheiată fără binecuvântarea bisericească Și atunci mi-au cerut să consimt la divorț Trebuia să iau vina asupra mea Era nevoie de o întreagă, de minciuni Ea a fost peste puterile mele Mă crezi? Mai ușor mi-ar fi fost să mă sinucit decât să mint Mă și hotărusem la asta da, s-a evit o făptură de treabă care mi-a spus La ce bun? Și atunci am ticluit tot Am scris o slisoare de adiu Iar a doua zi au fost găsite pe mal hainele mele Portofelul cu acte și scrisori Eu nu știu să not Dar uh, cadavrul nu l-au găsit S-a găsit și cadavru. închipuiește știți cam la o săptămână au găsit și un cadavru Au chemat-o pe nevastă mea să vadă un, un cadavru descompus Ea s-a uitat Ele? El Și gata M-au îngropat după toate rânduieli Pe urmă s-au căsătorit Și acum trăiesc fericiți Dar eu, uite-mă Sunt viu și beau ieri am trecut pe lângă casa lor. Ferestrele erau luminate. O umbră s-a profilat o clipă în dosul perderii. Uneori mă simt tare prost. Alteori să merge. Mai rău e când am bani. Iartă-mă, am ascultat povestea dumitale. Foarte frumoasă poveste, dar mai cu seamă folositoare. Dumneata spui că e rău că n-ai bani. ce drept? Nu poate fi nimic mai rău decât asta. Însă în situația dumitale trebuie să ai mereu bani. Ești un cadavru ar bine. Nu nu toate astea eu nu le-am povestit pentru dumneata. Și n-am nevoie de sfaturi. Eu însă vreau să ți le dau. Dumneata ești un cadavru și dacă îmi vii cumva, adică soția dumii și cu domnul acela care sunt fericiți, sunt vinovați de bigamie și în cel mai bun caz vor nimeri într-un loc nu prea departe de aici. Atunci... De ce să stai fără bani? Te, te, te rog să mă lași în pace Scrie, scrie numai o scrisoare Sau dacă vrei, ce o scriu eu Spune-mi numai adresa și i să-mi Care recunoscător Cartele aici, mă auzi? Nu te am povestit nimic Ai povestit? Uite, uite, el e martor O spătar a auzit și el când ai spus că ești un cadavru Eu n-am auzit nimic ticălos, Eu sunt Ticolos. Ticălos? ticălos. Asculpă! Încăl, un processo verbal? un processo verbal? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? În căminul familiei carenin, se pare că liniștea și-a făcut un cald cuș. Liza și Victor s-au căsătorit. Nebănuind existența lui fetea, ei nu mai văd pe cerul vieții lor Plutind amenințarea niciunui nor. Iar mama lui Victor descoperă pe zi ce trece frumoasele însușiri ale bunei sale nurori. Victor își continuă nestingerit treburile. Familia e la țară, departe de zăduful orașului. Și în această calmă după amiază de vară, Liza și Ana Dmitrievna îl așteaptă pe Victor pe terasa conacului, cuprinsă de brațele de răcoare, ale Sper că Victor n-a uitat să-mi aducă lână, fiindcă e aproape pe sfârșit. Ah! Iată că vine! Da? Da, ah. da, Mai e cineva cu el? O doamnă, cine-o? Ah! Hai basta. Tanto di un Bine, Bună ziua, Ana bine, răzim, ziua, Victor m-a întâlnit și m-a luat cu el. Foarte bine a făcut! Ca să vă spun drept, mă tot întrebam când îi mai văd și mereu oameni. Și uite, am sosit. Rămân, dacă nu m am alungat, până la trenul de seară. Ah, ce fericit sunt! Bun de felicitat! Stau două zile aici la țară. Mâine se descurc acolo și fără mine. Oh, minunat! Două zile! De mult n-am mai avut două zile la rând libere. Ne ducem la schiț, da. -am înțeles? da? Da, da, Hei, da! da. <laughs> Mi-a adus da, sigur, sigur, am adus, am adus, iată. Iată lânăa, iată și merge. apa de colonie, iată și scrisorile și un pric oficial luna. pe numele tău, Liza. Așa. Ei, și acum Ana Pavlovna. Dacă doriți să vă spălați, vă conduc. Mulțumesc. Vreau să mă schimb și eu după drum, fiindcă se apropie masa. Da. Liza, ce zici, dăm camera din colț Anei Pavlovna? Oh. Da. De ce ai, Liza? Ce-i cu tine? Trăiește! Ce? Cu. Doamne! Ce? Doamne, dar când am să scap în sfârșit de el, Dumnezeu! Victor! Dar Oh, e îngrozitor Dar spune dată ce este E îngrozitor Trăiește Cum? Și în momentul de față Ea e căsătorită cu doi bărbați oh. Și eu sunt un criminal Victor. Victor Uite citația de la judecătorul de instrucție Caliza să se prezintă la el Ce om înfiorător pentru ce a făcut asta? Ah, oh, minciună, totul este o minciună Oh, cât luresc Oh, nici nu știu ce să mai spun oh, Dar cum vine asta? Că e în viață oh, Un singur lucru am știut Că din clipa în care Victor s-a lăsat rât în mocircă Îl va înghiți Și uite, s-a adeverit Totul e minciună Înșelătorie, minciună este tot Îmbrăcată în negru, cu fața acoperită de un fel, Lisa intră în cabinetul judecătorului de instrucție. Luați loc, vă rog, luați loc, vă rog, doamnă. Mulțumesc. Dar credeți-mă că îmi pare foarte rău că trebuie să vă pun câteva întrebări, dar. dar suntem nevoiți să o facem. Oh. Vă rog, vă rog, liniștiți-vă, liniștiți-vă, doamnă Vă previn că aveți latitudinea să nu răspundeți la întrebările pe care vi le voi pune Părerea mea însă este că pentru dumneavoastră, ca și pentru toți ceilalți de altfel E mai bine să spuneți adevărul Întotdeauna e mai bine așa, ba chiar e și mult mai folositor oh, Dar n-am ce ascunde Așadar, numele dumneavoastră, profesiunea, religia, toate astea le-am notat Așa este? Da. Sunteți învinuită că v-ați recăsătorit, cu toate că știați că soțul dumneavoastră trăiește? N-am știut asta. Că l-ați hotărât pe soțul dumneavoastră, dându-i pentru asta bani, să făptuiască o înșelăciune, un simulacru de sinucidere, pentru a vă descotorosi în felul acesta de el. Nu este adevărat. Dar permiteți-mă atunci câteva întrebări. Este adevărat că în iulie, anul trecut, i ați trimis prin poștă 1200 de ruble? Erau banii lui Obținuți din vânzarea lucrurilor care îi aparțineau Când ne-am despărțit și eram în așteptarea divorțului I-am trimis acești bani Foarte bine Banii au fost trimiși în ziua de 17 iulie Deci cu două zile înainte de dispariția lui Se poate la 17 Nu mai țin La Dar de ce au fost întrerupte intervențiile la consistoriu Și totodată s-a renunțat și la avocat Nu știu da. Dar când poliția v-a invitat să recunoașteți cadavrul, cum m ați recunoscut că era soțul dumneavoastră? Eram atât de emoționat atunci încât nu m-am uitat la cadavrul. Eram atât de convinsă că era el încât, fiind întrebat, am răspuns, mi se pare că el este. Da. Da, dumneavoastră n-ați văzut bine, din cauza unei emoții explicabile. Dar de ce mă rog din partea dumneavoastră să trimitea un lunar bani la Saratov? Adică exact orașul unde locuia primul dumneavoastră soț. Banii aceștia i-a trimis soțul meu. Eu însă nu pot să spun ce destinație aveau. Deoarece e un secret care nu mi-aparține. Un lucru pot să spun. Banii nu erau destinați lui Fiodor Vasilievici. Noi eram pe deplin încredințați că nu mai este în viață. Aceasta vă spun cu toată hotărârea. Foarte bine, foarte bine. Îmi să vă atrag loarea minte, estimată doamnă, că, că noi suntem slujitorii legii, dar aceasta nu ne împiedică să fim și oameni. Și, și vă rog să mă credeți că înțeleg perfect situația în care vă găsiți și... Și vă compătimesc, n-ați fost legată de un om care își rosea averea, era necredincios, într-un cuvânt care vă făcea nefericit." L-am iubit Da, și cu toate acestea vi s-a părut atât de fere să doriți să vă descotorosiți de el încât, încât ați ales o cale mai simplă Fără să vă gândiți că vă duce la ceea ce se cheamă o crimă de bigamie da, eu, eu înțeleg asta, vor înțelege și jurații De aceea v-ar sfătui, sfătui să mărturisiți deschis, eu am. Eu n-am ce mărturisi Eu n-am mințit niciodată V-aș ruga să mai rămâneți puțin. N-am să vă mai supăr cu întrebări. Bine numai să citiți și să semnați. Iată interogatoriul. Sunt exact consemnate răspunsurile dumneavoastră? Da. Vă rog, luați loc. Grefier? Da. Poftește-l pe domnul În Îndată, domnule judecător. Da. Bună ziua. A, bună ziua. Bună ziua. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Ce doriți? Sunt nevoit să vă iau interogatoriul. În ce calitate? <laughs> în calitatea mea de judecător de instrucție. Iar dumneata în calitate de învinuit. Așa. Pentru ce anume? Pentru faptul de a fi contractat o căsătorie cu o femeie maritată. Dar mai bine, permiteți-mi să vă pun întrebările în ordine. Luați loc. Mulțumesc. Da. Numele dumneavoastră? Victor Carenin. Ocupația? Consilier civil activ. Etatea 38 de ani, religia ortodoxă. Ortodoxă. N-am fost nici judecat, nici anchetat, așadar... Aveați cunoștință de faptul că Feodor Vasilevici Protasov era în viață în momentul când v-ați căsătorit cu soția lui? N-aveam cunoștință despre asta. Noi amândoi eram convinși că s-a înnecat. La cui a trimis bani în fiecare lună la Saratov după ce v-a parvenit știrea falsă despre moartea lui Protasov? Nu răspund la această întrebare. Da, mă rog, mă rog dar cu ce scop a trimis domnului Protasov bani 1200 de ruble cu puțin înainte de moartea lui simulată, la 17 iulie? Banii aceștia mi-au fost încredințați mie de soția mea. De doamna Protasova! De soția mea! Pentru a fi expediați soțului ei. Ea spunea că i aparțin lui și, rupând cu el... Considera că nu este drept să-i rețină Acum încă o întrebare mă rog. De ce ați încetat intervențiile pentru divorț? Pentru că Feodor Vasilievici A luat asupra aceste intervenții Și mi-a trimis o scrisoare Aveți scrisoarea? Nu Scrisoarea s-a pierdut Dar ciudat că s-a pierdut și lipsește Tocmai cei ce ar putea convinge justiția De adevărul declarațiilor dumneavoastră Mai doriți ceva? Nu doresc decât să-mi fac datoria iar dumneavoastră trebuie să vă dezvinovățiți Am sfătuit o ori pe doamna Protasova și, și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră Nu ascundeți ceea ce e limpede pentru oricine Povestiți mai bine totul așa cum a fost Cu atât mai mult cu cât domnul Protasov a mărturisit faptele așa cum au fost Și fără îndoială că și la judecată va declara același lucru V-a sfătui și eu v-aș ruga să vă mărginiți numai la cadrul atribuțiunilor dumneavoastră și să lăsați sfaturile la o parte. Putem pleca? Să mergem din Îmi pare foarte rău că trebuie să vă rețin. Oh, nu! Nu în înțelesul că trebuie să vă arestez. Deși pentru o mai bună cercetare adevărului ar fi fost de dorit o reținere, eu nu voi recurge însă la asemenea măsură. Aș vrea numai să iau interogatoriu lui Protasov în prezența dumneavoastră și să vă confrunt cu el pentru a vă da sau să dovediți că afirmațiile lui sunt neadevărate. Vă rog, luați loc! Să intre domnul Protasov! Lisa. Elizaveta, Andrei, Vict, Eu, n-am nicio vin. Am vrut să fac așa ca să fie mai bine. Iar dacă am vreo vin, iertați. Vă rog e... să-mi răspundeți la câteva întrebări. Întrebați. Numele dumneavoastră. Îl cunoașteți, doamne. Vă rog să răspundeți. Fiodor Protasu. Funcția, vârsta, religia? Nu vă e rușine să întrebați asemenea prostii? Întrebați ce trebuie și nu bateți când. V-aș ruga să fiți mai prevăzător în expresii și să răspundeți la întrebările mele. Fii, poftim. Încă văd că n-ai pic de rușin. Candidat în științele juridice de ani 40, religia ortodoxă și mai departe, Aveau o cunoștință domnul Karenin și soția dumneavoastră Că sunteți în viață când v-ați lăsat vesmintele pe malul râului și ați dispărut? De bună seamă că nu Cum? De fapt, am vrut să mă sinucid. Pe urmă îns... dar nu cred că e nevoie să spun mai mult Faptul e că ei n-au știut nimic dar Cum se face atunci că funcționarului poliției i-ați declarat altfel? Care, care funcționarul de la poliție? A, ah, la care a venit la mine atunci eram beat și am îndrugat, nici eu nu mai știu ce. Dar toate astea n-au nici un rost. Acum nu sunt beat și spun adevăr, ei n-au știut nimic. Ei au crezut că eu nu mai exist. Ce eram bucuros de asta. Lucrurile ar fi rămas așa dacă, dacă nu se amesteca tigălosul acela de Artemie. Iar dacă e cineva vinovat, apoi acela sunt numai eu. Oh. Înțeleg, înțeleg că Dumneata, ta vrei să fii mărinimos, da? dar legea cere adevărul. De ce vi s-au trimis bani? Ați primit banii care vi s-au trimis la salator? De ce nu răspunzi? În procesul verbal se va trece că la aceste întrebări învinuitul n-a răspuns. Și aceasta poate să fie interpretată defavorabilă atât pentru Dumneata, cât și pentru dumnealor. Atunci cum rămâne? Domnule judecător de instrucție, cum de nu ți De ce te vâri în viața intimă a oamenilor? Profiți de faptul că ești investit cu putere și că să dovedești, te repeti chinui. Nu, nu fizicește, ci moralmente. Niște oameni care sunt de o de ori mai buni ca dumneavoastră. Vă rog! N-ai ce să mă rogi. Am să spun... Tot ce cred. Iar pe dumneata, pe dumneata, doamnele Grefier, te rog să scrii. Să apară odată, cel puțin, într-un proces verbal. Ce gândești cu adevăratul om? Viețuiesc trei oameni. Eu, el, ea. Între ei s-au născut legături complicate. Lupta binelui cu răul. O luptă sufletească pe care dvs. nici nu o puteți înțelege. Lupta aceasta Sfârșește printr-o stare de fapt Care dezleagă tot Toți s-au liniștiți. Ei sunt fericiți Și îmi păstrați Cu dragă amintire Eu, în decăderea mea Sunt fericit Că am făcut ceea ce trebuia să fac Când e trebnic fiind Am plecat din viață Pentru a nu o să înjenii pe alor Care sunt buni Și se bucură din, din plin de ea Și așa toți trei ne trei în viață. Când deodată se iubește un ticălos care îngeri să-i împarte la un șantaj, eu îl dau afară. El vine atunci la dumneata, reprezentantul justiției, ocorotitorul moralități. Și dumneata, fiindcă primești la fiecare sfârșit de lună câte 20 de ruble în plus pentru toate murdăriile, îmbraci uniforma... Domnule îmbraci uniforma și cu inima ușoară ți bați joc de ei, de oameni, față de caldinea nu faci nici trei parale, oameni care nici în tinda lor nu te-ar primi. Dumnezeu am s-ai găsit mijlocul să ajungi până la ei și acum te bucuri. Te dau afară! Eu, eu nu, nu, nu mă tem de nimic, că eu sunt un cadavru și n-ai să-mi poți face nimic. Nu există situație mai grea Decât aceea în care mă aflu eu Așa că trimite un unde vrei. Putem pleca? Da, da, imediat Trebuie să semnați procesorul verbal Vai, vai, vai Ce caragios ai fi fost, domnule judecător Dacă nu erai atât de dezgustător. Luați-l de aici Te arestez. Liz, Victor Ierta! Ierta! Ierta! Se vede că așa a fost să fie. pe așa Nu e voie. Cum să nu fie voie, a spune murit. Credințele sunt publice. Uite așa. Nu e voie. E o orde. Nu știi cu cine vorbești. A ce este? Ai un proces? Nu. Nu, abocatule. Eu sunt... Publicul și... Uf, cerberul ăsta e bădăran. Nu mă lasă să intru. E, așteaptă. Acum se suspendă ședința. Ați putea să-mi spuneți oh. în ce stadiu e procesul? Au început pledoariile avocaților. Vorbește Petrușii Și cum se comportă acuzații? Cu multă demnitate Mai cu seamă Caremin și Lisaveta Andreevna. Parcă n-ar fi ei aceia care sunt judecați. Ci ei judecă societatea. Asta se simte din tot ce spun. E de altfel și tema pe care o dezvoltă Petrușin Dar Protasov? E foarte mișcat, tremură tot Dar având în vedere viața pe care a dus-o E explicabil Totuși, enervarea lui e neobișnuită A întrerupt de vreo câteva ori și pe procurori și pe avocați Este extrem de sursicitat. Cum credeți care va fi sentința? E greu de spus Compunerea jurului e pestriță În orice caz este exclus să se poată constata existența premeditării Așa că... Da. Doriți să intrați? Da, aș vrea. Sunteți kneazul la Brescov, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Ușier, domnul poate să intre. Poftim, aristocrați Eu, eu sunt un aristocrat al Spitului, și mă socot deasupra lor. Rămâne de văzut. Mirabil. mai că vine să plâng Mai palpitant ca un roman Numai că nu pot pricepe Cum de-a putut ea să-l iubească oh. E o figură sinistră Mai încet, uite-l Ce emoționat e, privește Ivan Petrovici da. he, he, he, mi a adus revolverul? Da Unde? Țină-l. A bine. Ei, prietene, a mers bine până acum. Nu mai ia seama să nu încurci treburile când se se va da ultimul cuvânt. Nu, nu. N-am să vorbesc, domnule avocat. Cum ce a? să le spun? N-am să vorbesc. Nu, nu, nu nu așa. Trebuie să vorbești. Fii fără grijă. Treaba e ca și făcută. Să spui numai ceea ce mi-ai spus mie, fiindcă ei nu te pot condamna pentru că nu te-ai sinucis. Adică n-ai săvârșit... Ceea ce și după legile civile și după cele bisericești se consideră o crimă Nu, nu, n-am să spun nimic, domnule Dar de ce? Nu vreau și n-am să spun un, un singur lucru te rog să-mi spui mm. În cel mai rău caz, ce se poate întâmpla? Ce am spus doar, în cazul cel mai rău urmează deportarea în Siberia Adică, adică pe cine se deportezi? Și pe dumneata și pe soția dumitale. Și în cazul cel mai bun? <gă> pucăință bisericească și bineînțeles... Desfacerea căsătoriei de-a Cu alte cuvinte, mă leagă iar de ea, adică pe ea de mine. De, așa cum se cuvine să fie. E, haide, haide, nu-ți pierde cumpătul. Te rog să spui așa cum te sfătuiesc eu și mai cu seamă nicio vorbă de prisos. E, acum mă duc înăuntru să stau puțin jos. Odihnește-te și lumea ta. Principalul este să nu-ți fie teamă. Și nu vedeți deloc posibilitatea unei altfel de hotărâri? O altă hotărâre este exclusă Hai, circulați, circulați Nu stați pe corindor Îndacă, îndacă Revolverul, unde? Ha? Ce s-a împușcat? S-a Nu, nu e nimic Cred ca așa e bine. Să vii Liza. Fedea! Fedea, de ce ai făcut asta? Fedea, de ce? Iartă-mă că n-am putut să te dezleg în alt chip. Nu pentru tine. Pentru mine e mai bine așa. Eu doar de mulți sunt gata. Victor, adio, Și care i-ar a întârziat. Ce bine așa Ce bine -i. Ați ascultat Cadavrul viu de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Feodor Vasilieviș Protasov, Alexandru Critico, artist emerit. Elisaveta Andreevna Protasova, Clodi Bertot, artistă. Ana Pavlovna Sandina Stan, artistă emerită. Sasha, Catița Ispas. Victor Mihailovici Karenin, George Măruță, artist emerit. Ana Dmitrievna Karenina, Nelisterian. Artiste merită. Sergei Dmitrievici Abreskov, Aurel Rogalski. Mașa Marga Angelescu. Nastasia Ivanovna Maria Voluntaru. Ivan Petrovici Alexandrov, Emil Bota, artiste merit. Artemov, Nucuponescu. Petushkov, Nicolae Tomazoglu. Judecătorul de instrucție Ionescu John, Petrușin, George Aurelian, artiste merit. Doctorul Gheorghe Andreescu Un avocat tânăr, George Oancea Un ofițer, Emil Joan Un fecior, Gheorghe Păunescu A cântat, Alla Baianova Regia tehnică, inginer Gabriela Barca Regia muzicală, George Popescu Regia de studio, Constantin Păsculescu Regia artistică, Val Moldoveanu